Hej hej hej hej och välkomna till det. <skratt> Hallå! Man alltså. <skratt> att vi inte var först med henne. 100 100 avsnittet? 18 avsnittet i pucko. Oj. Mm. Jag tänkte så här innan att jag skulle köra en rolig och säga så här. Eh, 30 18 avsnittet på sjämt. Ja, och så säger jag så här att tänk när vi faktiskt är på 38 avsnittet. Men det var ingen kul skämt. <laughs> Men det var inte ett skämt, det var bara att vi ska tänka oss liksom, nu är vi, nu är vi den här oupptäckta, oslipade diamanten. Och i ja. avsnitt 38, då ser vi tillbaka på det här och tänker att, tänka vi var där en gång. <laughs> <laughs> ja, är mm, nu lämnar vi det. Men vi måste byta namn. Okej. Okay. Mm. På podden för att Dels för att jag inte vet Vad den heter Folk här, ah, vad heter den podden Vi ska prata, vi måste prata vi, Ska vi prata Det är jättelätt att blanda ihop dem Jo, fast det säger ju mer om Ditt intellekt än om namnet på podden skulle jag säga. Ja, okej. Okay. Sen också om du tänker... Det är tre ord som du ska lära jo, dig. Jo, fast vad då? Så du menar att om ordning. någon frågar dig vad heter podden då säger du, ska vi prata? Vi måste prata! Nej, det säger jag verkligen ja, inte. Du, du, du hör ju. Vad säger du? Du, Nej, du jag gör menar... dig till. Alltså... Men kan du sluta säga så? Ja men det är ju sant Men det är inte sant, hade jag inte tagit upp det Nej men okej, okay, men då, då tycker jag att du gör så här Nej men alltså, du, gör så, nu tar avsnitt, du tillbaka dig du, Nu är jag arg på riktigt Då sätter du den ner och så, läser du, så skriver du det här 20 gånger Vi måste prata, kan du skriva Ja Men sluta men du att jag du inte vet på. namnet och För att jag inte ens behöver tänka Ja Nej men jag blir arg på dig för att du tror att jag hittar på Ja men alltså ärligt talat Jag blir arg på dig för att du tar upp det gång på gång Och inte bara kan lära dig vad fucking podden heter Alltså det är bara ja, men säg inte att jag hittar på då Jag ville ta upp nej, det men då är, då jag vill ta bara, upp du det du dumare att vi... än vad jag tror i så fall Om du inte hittar på Hur svårt kan det vara att lära sig vad den heter? Va? Svara mig Jag sitter inte där och snurpla Men det är så mycket nu Allt alltså ska jag lägga på det <laughs> tänk om jag hade varit seriös Nu sitter jag hos eh, morfar Att spela in för första gången För jag åkte upp till mamma och pappa För att eh, där finns wifi Och där fanns mikrofonen Men mm. så glömde jag datorn Och det var därför som jag sköt fram den en timma Och fastnade framför oh. Renéas brygga mm. eh, Renéas brygga Är det någon skillnad på Renéas brygga Och Mia på gröta? Nej, jo de är i Stockholm förutom Göteborg Det är verkligen ex en exakt kopia av det programmet Jag visste inte att gröta låg i men, eh, vad, det är exakt, Men det går väl på samma kanal Mm, ja, det gör det också. Men, men vi är på Gröta går det inte längre. <går> jag vet, men det har ju gått. Det är ju lite konstigt varför jag döper om de inte bara på, till eh, i eh, på Bryg... Eller, alltså på sam... <går> är Det är Brygg... Ja, <går> de till, till, till exempel. Det är ju jättekonstigt att de gör en kopia men låtsas som att det är olika program. Ja, mm. det är ju olika program. Men ja, det är fortfarande... Det är ju exakt samma koncept och... Mm. Det, alltså det är fortfarande roligt för att det är roliga gäster och så ehm, Idag då till exempel var Jill Jonsson där mm. Visste du då att hon har jobbat i arrest i flera år Och tänkte bli polis innan hon satt vad betyder, på musiken Vad då jobbat i arrest? I arresten då Alltså vad, exakt vad innebär det? Men vad då där där de tar in fångar jag visste Nej, bara inte att man svänga. sa så, jag har jobbat i arrest Säger man inte mer så här, jag sitter i arrest Eller Jag jobbar i arresten där du kommer ibland <skratt> Även visste du att Miriam Bryant fick IG i gympa? Nej, hade du tittat på, <skratt> på Renevs brygga hade du vetat det också <skratt> ja. Jag önskar, så här efter önskar jag att jag också fick IG i gympa Vet du vad jag fick i gympa? Nej På gymnasiet Nej mm, Nu kan du gissa du, fick väl, du lyckades väl säkert prata till ett MVG. Kan jag Jajamän! Jag fick ju det på riktigt dock. Är det, inte, är det inte ganska sjukt, du som känner mig, att jag fick MVG i Gympa? Jo, fast det beror på hur man ser det. För att i jumpa var det ju så när man gick i grundskolan att... Åtminstone på våran skola var det liksom så här Okej, okay, idag ska vi springa det här, det här loppet typ, du vet, Eller den här sträckan mm. eh, VG eller G är det den här tiden VG är den här tiden Och MVG är den här tiden ja. Vilket ju är helt sjukt För att ja. alltså, det finns ju inte en chans att alla eller Det, det, det, det är ju så orättvist mm. Det är det absolut mm. Och de borde ju gå mer på liksom vad, man, vad man gör för progress liksom. Nej, fast det går inte heller det gjorde de, För det var det de gjorde på gymnasiet en del för mig Men det går ju inte heller För då kan du ju bara låtsas om du vet om du ja, vet ja, men Vad okej, som gäller Så är det ju bara att låtsas som att du är jättedålig Och sen att du utvecklas Man kan ju inte mäta Det är ju precis som att man kan ta med sig en fuskla på proven liksom. Det är ju samma sak Vill Men man det är ju inte det, alls samma sak Ingen För att det sig. är fusk Men det är inte fusk att springa långsamt Och sen springa snabbt Det är ju inte ens det, det man går efter hyftfusk. Det är ju inte ett fusk. Du väljer ju själv hur mycket du vill satsa eller inte. Det jag ville komma till är att jag tycker det är väldigt konstigt. Alltså idrott överhuvudtaget är väldigt konstigt att man mäter på det sättet. För att då krävs det ju någon form av förkunskap. Jag gör det inte Men det krävs ju att du det, det, det krävs ju att du har någonting med dig sen innan. Och det ska ju inte krävas. Du ska väl kunna vara på noll och komma till ett jag ämne och lyckas få MVG i det. Jo men det är det det gör då om man går på hur man utvecklas. Jo men utvecklas, alltså idrott handlar väl mer, i, i, jag, jag tänker som så här, om man skulle gå efter läroplanen så handlar väl idrott mer om kunskap, Alltså du ska veta varför du springer Fast det, kan man inte, det är ju inte hela Men, men du ska, ska väl förstå varför, alltså det, det, var, det var ju knappt någon teori jo, överhuvudtaget klart. i idrott, man hade så här ett Va? prov typ uh, Men jag, jag menar jag ändå, jag ändå. Ha? Vi hade det som en stor del av betyg, tjosan Okej, okay, ja, det är ju bra, men för, för jag, menar det, jag, jag, jag tycker att det är jättekonstigt hur man överhuvudtaget bedömer det för att, att, att springa på en, en, en speciell tid. Nej, jag tycker det är rätt Ja, men du lyckades sluka till ett mm. i alla fall. Ja, det gjorde jag. Grattis. Eh, och du, eller du hade inte jumpat då. Nej, men det var ju då jag gjorde det i grundskolan gick ju gjort helvete <laughs> Vad fick du där då? G. Och jag var sur för att det var en annan tjej som fick VG. Och alltså det var det största skämtet. Alltså det jag var brydde där du mig inte. Dig. Nej men jag, jag brydde mig aldrig någonsin låta en lärare i mig. Ja. Nej men det var ju det sjuka att jag varit med om för att det, alltså jag sköt ju egentligen i mitt eget betyg men jag fick veta att den här jävla kossan fick VG. Det, alltså det var inte det var ju så orimligt så det fanns inte jag sprang ju både snabbare än henne. Jag var ju jättebra om man jämförde med henne. Men eh, i gymnasiet tog jag igen det. Och då kommer vi ju in på ett annat ämne. Och vad är det? Snorkråkor. Nej. Och <laughs> då får jag göra en inflykning. Nej Ibland... det får du inte för att vi kommer till ett annat ämne. Och då ska du fråga mig någonting. Ja, mm. vad ska jag fråga då? Ja men gissa det har, har med, med gympa att göra. Ja, din träning som är obefintlig antagligen. Nej den är inte det. Nej, berätta men alltså oj hej vad entusiastisk du var Nej men jag kan ju inte låtsas att är entusiastisk ja. om din träning Men jag har ju börjat nu Ja Vad med vad? Gymmet <skratt> <skratt> jag Gymmet <går> det <skratt> Du har börjat gå på gymmet säger han <skratt> Jag ska gå upp på slut <skratt> <Så. skratt> Flamspodden Jag tror du är ja. lite trött idag Ja, men det är för att jag fortfarande sitter med den här snorkråkan som jag skulle fråga dig ibland oh, när man känner att man måste peta ut oh, en snorkråka Om man inte har någonstans att göra av den vad gör du med den då? Jag äter upp den såklart. <skratt> alltså <fy fan>. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men om den är tillräckligt torr för att kunna smättas iväg då är det en bra röstning. Om jag lösning. är men... inomhus i mitt eget hem ja. då, men då lägger jag den någonstans och sen tar jag bort den. I någon annan hem, flonk iväg med den. Det kan man vara, vara ja. ärlig att säga. Det... Så har jag varit jag hos besök hos någon. Till. Och ni hittar en snorloska som ligger där och gäggar, Då är det nog jag. Ja. <laughs> men Berätta du och smorfar, då kan du ju bara smacka iväg den. Det blir en halvflank. Jag, jag tar den sen. <laughs> går och letar efter den sen. <laughs> <laughs> ja. Nej, men alltså Fiona tycker ju att jag är så tjock. Så hon ska ju köpa ett gymkort åt mig. Ja, men hon ska kanske gå och träna åt dig också då? Eller? <laughs> nej. Hon, på oh, det var ju så pinsamt här på en middag. Vänta uh, nu. Har hon sagt att hon tycker du är tjock och att hon ska köpa ett gymkort? Nej, men, men hon tycker ju att jag är tjock. Hon har inte sagt det rakt ut, men det är ju inte du så. Alltså, när, när jag, jag står jag och jag säger hon. att jag är så jävla tjock. Om man förväntar sig att någon, hon ska säga så här. Men Gustav, du duger som du är. Då, mm. säger, då säger hon inte det. Så då, alltså det vet man Folk som inte säger emot... Då vet man ju att de håller med. Ja, ja, I vilket fall så var oh, det var så spännande. Det var en middag här då. Och då folk var så vältränade, och så stod vi runt Köksön. Och folk då pratade om träning. Mm. Och det var ju så sjuka. Det var ju så yoga i 40 grader. Det var baklänges jogging. Det var liksom olika dieter. Och jag bara så här: snälla, fråga inte mig, fråga inte mig, fråga inte mig. Och så var det ju någon då som bara: What about you? Och vad fan säger man då? Så jag stod där och bara, tänkte jag så här, ska jag säga så? Här, nej men jag försöker hålla igång med lite promenader. Då tittar de bara på mig och säger, jag tänker, han ljuger ju nu. Så då tänkte jag säga: jag, jag skojar till det istället. Ja. Och då säger jag så här: jag har aldrig tränat hela mitt liv. Och tänker att då ska ju de bara, <laughs> det var väl ganska kul att säga så här, ja, man, men jag vet inte om det, hur man tränar. Det beror och, på vilken ton du hade när du sa det. Ja, men jag, var, jag tyckte det var roligt ja. Men det är, lite, det är ju så svårt För att ofta märker jag att det är lite skillnad på svenskars humor Och på britters humor Ja. De har inte den här humorn i alla fall Så det var ingen som skrattade alls Så det blev ju bara tyst när jag sa det Och stod och skrattade själv Så då fick jag ju säga sen då att Men för Jana tycker jag att jag är så tjock så hon ska ju köpa ett gymkort till mig Och det var inte heller någon som skrattade då Oj då Jag vet, oh, jag vet. Du bara, jag ska gå och lägga mig nu ja, Det var ungefär så, så att jag, för, Vilka torra människor, men vadå, det är väl inget Who cares Va? Vem bryr sig? Om? Om dem, menar jag Nej men det var ju jobbigt att stå där I vilket fall så, så, så, så ska jag skaffa ett gymkort alldeles rart Och jag har gått ut och köpt skor Och mm -hmm. jag har köpt löpartids Och jag har köpt en funktionströja Och jag har till och med mm. köpt en funktionsjacka typ. Ja Ja Då är du nästan där Ja men vi gör ju det Jag har till och med provgott. Ja, då. hur långt gick det då? Till dagens och tillbaka <laughs> men det känns bra, skorna det känns bra så att jag är igång nu. Eh, jag... Jag såg du på bort bortskämning igår. Ja, jag såg det idag. Du är <skratt> jättekul det inte jag. Nej, men vad fan! Jag, att jag trodde vi skulle säga. prata. <skratt> vad? Fan? <skratt> vad fan säger du? Jag trodde vi skulle prata om den. Jag vet, och jag, nu var det var dumt att jag tog upp det nu egentligen, då med att jag inte har sett mig jag, jag Varför frågade du om du inte har sett det? För jag trodde ju att du inte hade sett såklart. för du gör ju aldrig vad man säger till dig. Oh, har, ja, oh, har ni testat den nya restaurangen som ligger där på hörnet? Ja, den är ju grym. Visste du den god? Nej, jag har inte varit där, men jag ville bara veta om ni hade gjort det. Så kan man ju säga ändå. Det var ett dåligt exempel av det. Nej, det var jättesamma. Nej, ähm, Nej, men det var de, de skulle driva restaurang i år. Eller idag. Ja, men morfar berättade lite. Och men, han sett på det. Han måste ju dö när han ser det. Jag vet, och det roliga var att första gången så ville han inte ens titta. Mm. Men, och nu var inte jag ens hemma igår så då kollade han själv. Så Ja, är fast. ja vad kul. Det var ju ganska roligt då. Det kom in två nya. Mm. Mm. Och eh, en av dem som kom in då, alltså, det, det är ju också lite pinsamt när folk eh, spelar lite extra blåsta. Mm, det är det. Hon sa så här nu att um, jag bidrar inte till någonting härma Eller alltså, gjorde jag ju med min existens. Det säger ju man ju inte. Nej. Nej, men då. Det, det första då som Jäslan sa. Ja. <laughs> när den här tjejen hade typ sagt hej. Och sen när hon gick ut så säger Jäslan. Hon ska ut härifrån. Gässlan? Gässlan? Gässlan säger jag. han. Per Gässle heter han. Eh, han heter Per Gässle. Per Gässle. Mm. Ja, det gör han. Jag kommer aldrig ihåg vad det är. Nej. Jag tänker på den när jag tittar på unga bortskäm. Är jag extremt smart eller är de extremt korkade? Eh, både och. Tack, då har jag helt rätt uppfattning. För att jag bara tänker, finns det något hopp för de här personerna? Ingen aning. Nej, men det... varje gång de ska jobba så säger de så här: Jag ska aldrig jobba åtta timmar i hela mitt liv. Nej, då undrar man så här: Vad ska du jobba som? Ja, och så här: ja, Nu har jag äntligen. Nu, nu, nu har jag faktiskt respekt för folk som jobbar inom restaurang. Jaha, har du aldrig haft det innan, eller? Usch. Uh, jag har blivit nötatad. Ja, du verkar ju allt annat än på hugget idag. Ja, är... jag vet inte vad det är. Nej. Okej. Okay. För det här är något riktigt brr, maffigt jag har brr, att ta upp nu. Brr, brr. <skratt> <skratt> nu är jag klarare. <skratt> nätatad. Ja, jag har blivit nätatad. Klipper du ihop det här bra nu eller? Ja, vi tar bort det där. Ska vi ta om jo. allt eller? Nej, utveckla det här nu. Mm. Nej, det kan jag inte göra för du får ju säga någonting. Du Nu tar vi om allting här, okej? Okay? Eh, du, jag har blivit näthatad. <skratt> <skratt> Av vem då? <skratt> <skratt> <skratt> kan det ha varit från mitt hemliga konto. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men vad då? Av någon du känner eller Nej. någon du känner. Alltså, okej, okay, nät. Vilket, nät, vilket, nät okay, vänta, jag inte Nej, vänta. Det, det, det var det här jag misstänkte redan när du sa det. Att alltså, okay, Det här är någonting du blåser upp för det är ingenting egentligen, men du ska få det att låta som att det är något stort. Det är ganska stort. Jag var nära på att börja gråta. Mm, berätta nu för mm. oss. För det är inte näthat, det är nättrollning. Okej. Okay. Mm. Var befinner vi oss? Är det på Facebook eller är det Insta? Nej, Hur men vi, det? Har, vi har tre personer inblandade. Okej. Okay. Mm. Känner du de här personerna? Nej, men det får jag... Jag ska ju berätta vilka det är nu. Mm. Gör det då. Det är jag själv. Mm. Det är Charlotte Pirelli. Okej. Okay. Det är Kaskada. Ja. Och det är den här... Det är trollet då. Vi kan kalla honom för trollet. Då räknade jag till fyra personer där. Nej, men jag sa ju fyra personer. Du sa tre. Okej, okay, alla lyssnare spola tillbaka och hör att jag sa fyra personer. Nej, men vi, har, vi har tre personer inblandade Vi har tre personer inblandade Tre personer inblandade okay. eh, Ja, då var det nämligen så här att Charlotte blev ju anklagad av Filip och Fredrik att inte kunna spela gitarr mm -hmm. för att eh, de, hade, de hade kollat på hennes nummer från Melodifestivalen och sett att hon inte tar rätt akord till Nej. låten mm. och det är ju så det trodde jag att alla visste att det är ju karaoke i princip de sjunger på mello. Mm. Det är ju all, all bakgrundsmusik är ju förinspelad. Om du så i trummor och elgitarrer och, och, och trumpeter på scen så ljudet kommer inte ur dem utan ljudet är förinspelat. Sen så är sången live. Exakt. Eh, ja Men det visste inte Filip på Fredrik uppmålen då. Så Charlotte var ju gäst där dagen efter. Och så la hon upp ett klipp på sin Instagram där hon spelar då till låten för att visa mm. att jag kan visst Mm. Uh, och då ser jag en kommentar här uh, I kommentarsfältet Av en person som Väldigt otrevlig ton Jag vet inte, man kan ju inte kalla det hat direkt Men det var ju inte kärlek Nej mm. Då skrev han då att um, Charlotte, du har kopierat Refrengen från Cascada, Every time we touch uh, Det var därför du åkte ur Melodifestivalen Ingen gillar en tjuv otrevliga saker. Mm. Men vad väntar nu? För det första är Kaskada, den, Det var inte alls lite den låten. Vad var är det? det? Touch, I jag kommer inte ens ihåg hennes låt, men Jag tänkte inte på den. Jag brukar höra det ganska, ganska bra om jag ser det själv. Mm. Alltså, de syftar ju på den softa versionen, inte ja, dunk, jo, det, den djupa versionen. Det, mm. Men, mm. men, ja. men du, du reagerar inte på att kaskadas every time we touch liksom när jag sa det att du reagerar inte någonting när jag sa det. Nej, nej för att det är ju inte hennes låt från början. Jaha, mm, den låten gjordes 1991 av Maggie någonting. Maggie? Så mm, det är inte ens jag. hennes låt och det var det jag reagerade på. Då tänkte jag så här, nu ska jag vara lite så där lite dryg mot honom för att han skrev en otrevlig kommentar. Mm, och då kommenter... jag att Du att du får komma där till försvaret. Ja, ja, precis. Jag menar i och med att han kallade Charlotte för 20 och alltså jag kan ju säga bråkar man med Charlotte, då bråkar man ju med mig. Så att, ja. ja. Så att då skrev jag så här, haha, nu gjorde du bort dig. Det är inte alls Kaskadas låt. Låten är från 90-talet, gjordes av, av Maggie. bla bla bla. Ja. Vem, så här, tjuv, Frågetecken, skrev jag. Det var smart. Svar ja, men det var, ganska, det var ju ganska så här. Jag gjorde ju inget fel i det. Nej. Jag tänkte ju bara så här att det var en rolig kommentar. Mm. Uh, och sen så skrev jag så här, du kan ju lyssna på texten till Charlottes Låt. Den handlar liksom delvis om näthat och det är någonting jag tycker du ska sluta hålla på med. Och sen så mm. fick jag några med mig där. Det var kul. Folk, mm. folk liksom hängde på sig. Det var ju roligt. Man, att... Man kan ju gilla kommentarer på Instagram nu för tiden jag har jag sett. Mm. Charlotte gillade ja, varken var Mina eller Trollet för att det blev ett jävla bråk sen. För att ja. då svarar han den här kommentaren. Dels så pratar han om yttrandefrihet och att han har helt rätt att kommentera det han gör. Och att om han ska sluta med det ja men då får jag se till att ändra i alltså ändra en av grundlagarna det vill säga vad heter det då? yttrandefrihetslagen och det krävs två mandatperioder bla bla bla bla bla är du allvarlig eller Jag menar, visst vi har yttrandefrihet ja, men det innebär inte att alla se... åsikter är viktiga <laughs> eller att man får säga Nej, att men man inte framför, inte det men det är... alltså bara för det får man inte säga vad man vill Nej det, nej, det får man men absolut det inte. Men det, det, det han sa var ju lagligt, om vi säger så. Men ja. bara för att allt är lagligt så är det ju inte nödvändigt. Eller hur? Jag vet inte, men i vilket fall så skrev han då att Haha, vem är det som gör bort sig här? Det är visst Kaskadas låt. Kaskada sålde Platina med den här låten i USA och Maggie kom inte ens i närheten och Kaskada har 10 miljoner spelningar på... På, Insta eller på Spotify Och den här Mag har bara Tusen bla, bla bla bla bla Så han älskar ju verkligen Kaskada Men han har alltså. fortfarande fel Ja precis ja. Har, I will always love you eh, Vad heter hon? Whitney, Whitney Houston. Houston Ja det är inte har hennes fått typ Grammy för den Och mm. sålt tusen miljoner miljarder Så alla förknippar henne med den här låten Men mm. egentligen är det Dolly Partons låt liksom. Jag vet precis Det är kul att du det... sa det för jag tänkte faktiskt ta upp det Uh -huh. och, alltså, och så började han skriva en massa låtskrivare Och hej och hå Och det, det, alltså jag, så kollade jag upp det helt Jag ville vara hundra procent säker uh -huh. Och då står det ju på När du söker på det så står det Det är en cover som Kaskade gjort Sen så har de ju ändrat Alltså verserna verkar ju inte vara samma Men refrängen är precis samma Ja. Och då skriver jag till honom då att googla på det här. För att jag borde ju ge mig här. Jag borde ju tänka liksom att don't argue with stupid. För att det går inte. Nej, fast du vill ju samtidigt inte lämna det som att han tror att han har rätt fortfarande. Nej, man vill ju inte det. Man Nej. vill ju faktiskt inte det. Man är inte Nej, riktigt så, så, så storsint. <laughs> så, <laughs> så att jag fortsätter. Jag bara googla på det här. Och så citerar jag. Every ja. time we touch is a cover. bla. bla, bla, bla, bla. Och han svarar då igen. Kommer inte ihåg exakt vad han svarar. Men det, det, det blir ju riktigt stort det här bråket. Men vänta nu, angriper han dig personligen på något sätt? Till slut? Nej, inte direkt. Men han är ju helt galen. Men då har ju du inte blivit nära. Jo, här, då. för vet du vad han gör till slut? Nej. Han blockar dig. Nej, han går in och taggar mina vänner. Va? Vänta nu. Han går in och kollar upp min vänlista på Instagram. Ja. Och taggar folk. Why? Han skriver, din kompis har noll koll... Min kompis fattar ingenting och taggar flera av mina vänner. Men vad det var det konstigaste jag har hört. Ja. Vem gör så? Nej men alltså, det är, det är ju ganska obehagligt. Det är lite obehagligt, ja. Jag tyckte det var väldigt obehagligt. Jag fick ju panik, blockade honom och tog bort allt jag hade skrivit. Nej men... <laughs> Nej, men jag, alltså, Vänta du, men, men de som han taggade var det folk som du liksom kunde säga sen vad som hade hänt eller sket och började Nej men det är ingen som har. Det är det som är det sjuka. Jag fattar inte för att det verkar inte vara någon som har sett det. Det att var flera de blir stycken. Ja, det var flera stycken men ingen har hört av sig till mig och sagt du det var någon dåre som taggade mig i något inlägg här. Så han har varit inne på min profil och kollat. Han har varit ja, inne bland mina vänner. Lite... Ja. Alltså, det är klart man vill. Om man har en öppen profil. Ja, det är klart att vem som helst kan gå in. Men det blir ändå så här: det blir så tydligt. Ja. Och också det här med vänner. Man vet ju inte om han har skrivit ett privat meddelande till någon av dina vänner. Liksom. Det kan han ha gjort. Nej, och jag menar på min Instagram, där står ju. Det, det, det, nu har jag tagit bort det. Det står ju <skratt> namn och efternamn. Ja. Han kan, alltså, man, man, man vet inte vad folk är villiga att göra. Nej, nej verkligen inte. Nej. Så att det var ganska oballigt. Jag var ju med. Jag, Facebook bråkade ju en gång. Ja. och då var det en som ringde hem till mig Va? ja ja ja och krävde en ursäkt han var helt vansinnig hoten med att skicka hem sexleksaker till mig <skratt> du bara ja ja var det bara. sa jag Nej, till slut för jag la ju på hundra och han bara ringde tillbaka till slut sa jag så här, ja men visst du har min adress skicka på <skratt> vad skulle det vara för hot <skratt> han <skratt> Man, för Tänkte att jag, jag skulle försök. bli förolämpad, jag vet ja, inte. Ja. Nej, men så man vet inte. Tänk om han, jag menar, nu är jag ju i Sverige är jag ju skriven åt mina föräldrar nu mer. Mm. Och det vore ju lite obehagligt om man skickar den här personen Och skickade <här> en sexlig sak till mamma. Ja, nej, det, det skiter vi. I. Eller så tackar hon och tar emot, man vet ju inte. <här> <här> ja. Nej, det vill vi inte ha. På nej. Vi, nej, vi tar tillbaka det. Jag skickar dem till min engelska adress istället. ja. Alltså stör du det inte väldigt mycket på det här- när man ska skriva ett ord på mobilen- uh. och den vill ändra det till något annat. <laughs> ja. Och, man man, nej, och så trycker man tillbaka- och så ska man skriva om det igen- mm. Och så kommer det upp, och så du vet, det blir sådär snabbt så att den rättar typ tre gånger på rad och till slut har man lyst bara slänga mobilen rätt in i väggen för att den inte fattar mm. att man vill, man vill inte ha det ordet som den föreslår. Jag vet, men det finns, ja, absolut, men det finns ju jättemånga roliga sådana felskrivningar. Jag skrev till mamma en gång när jag var ute och solade, eller jag, var, jag solade inte, jag låg på en klippa och så skrev hon så såhär, du, alltså, du har väl, du skyddar väl dig mot solen? Mm. dumt att skriva det till mig. Men eh, då svarar jag, då ska jag svara då jag ligger med en solhatt på. Men det blev jag ligger med en soldat på mig. <här> så du behöver inte oroa dig. <här> ja, han är så stor så att det är 100 SPF. <här> ja men det, ro, det, eller det är roliga, det är sjuka bara en gång. Jag tror jag kommer inte ihåg vad det var. Det var nog när man fortfarande hade T9 tror jag. Mm. Kommer du ihåg T9? ja. Det var ju bra. Jag på det eh, på och jag skulle skriva Halloween. Mm. Och den rättade till hakkors <laughs> <laughs> Då är det så här. Okej, okay, Halloween finns inte inlagt Hakkors finns inlagt Men att ens hakors finns inlagt Det är ju jättekul om du skriver så här. Ska vi ha några hakors till Halloween? Fast vänta nu. Varför skulle jag skriva så? <laughs> nej, jag tänkte pumpor. <laughs> ja, <laughs> nej. Då, då, då blev det fel. Alltså pukor. och här, igår då. Ska vi ha några ha Halloween till Halloween? Jag, nej! jag jobba på Det var tråkigt. Det, det, det... Ja, Ska mm. vi ha några pumpor till Hakars? Det blev inte heller roligt. Nej, vi släpper. Ett. Men ska vi fira eh. hakors då? Ja, det var värre. Det är lite så det skulle man ändå kunna skriva. Ja, Om man det, gör det. det är sällan också man hinner skicka eller så Du vet att man, man ser ofta vad man skriver fel. Jag hinner, men, men ibland nej. när det blir så kul så skickar jag ändå. Ja. Eller hur det? Det blir så kul. Och så skriver man: oj, Hopsan, vad tokigt det blev. Men det var som igår då när jag skulle till Elsa. Min, min vän. Ja, ja eh. du, kul att du sa vän nu, för är ni ihop, eller? <laughs> nu låter det verkligen som att jag bara... Ja, ja, och jag vän. undrar lite, är det någonting? jag för jag såg att du skrev det ännu henne förut. Eh, Jaha, nej, det är verkligen så. inte. Okay, Men vi, skulle, vi bestämde oss, eftersom vi typ är de enda två singlarna i vårt kompisgäng, så bestämde vi oss för att äta middag igår. Oh, eh, på hallo... <laughs> <laughs> <laughs> på hakkorset, Nu <laughs> <laughs> Den nya lilla <laughs> Nej, på alla dag var det igår. Mm. Och då skulle jag skriva, då kan vi göra en ja. god krämig kärlekssoppa. Men då ändrades det till en god krämig kärlekssorg. <laughs> ja, det var ju inte så romantiskt. Nej, det... Nej. Men vänta, det här får vi ju prata mer om om att ni är de enda singlarna i ert kompisgäng. Varför är ni kompisar med kompisgänget fortfarande? Nej, ja, men jag vet inte. Det, händer, det känns som att... Nej, det hände inte snabbt, men det känns här jag vet, vadå varför nu kompis? Ser man bara. Okej, okay, nu är ni uträknade. Från... Ja, men jag strävar i alla fall efter att ha så många singelvänner som möjligt. Jag inte, jag kanske har alltså kanske 5 till 10 av mina kompisar är i relationer. Ja. Jag försöker ju göra mig av med de som är i relationer. Eller får dem att skilja sig. Ja, så jobbar inte jag riktigt. Men eh, framförallt ja, inte när ju man är roligare, vänner på alltså, parterna. Så liksom. Ja, men då funkar det. då funkar det. Nej, ja. det gör det inte heller. Det är ju så, folk som är i relationer är ju generellt tråkigare. Ja, men fast så är det inte riktigt. Så inte säga. Det är, man ja, men okej. Okay, om jag säger så är det inte med, med mina kompisar. Jo, lite vissa. Men eh, man tänker inte på det på det sättet. Men när man, tänk, när man sitter, sätter sig ner och tänker och liksom, så är det så här. Okej, okay, det är ganska många. Men jag vill ju vara vän med dem för det. Ja, men du vet så här. Ja, ah, ska du vara ute ikväll? Nej, jag är jäspeska. Miskväll, det var så länge sedan. Man bara, det var en vecka sedan. Typ. Jaha, ja men så säger aldrig någon typ. Mm, Okej, okay. ja, men då kanske det funkar för dig. Ja jag är ju så här när folk <går> när folk pratar om sina problem för att det är ju alltid en jävla massa problem i alla relationer, det är ju ingen ja. relation som är bra allt är ju bara problem hela tiden uh -huh. och så kommer det upp någon pussbild på alla om oh man älskar dig bubbis bubbis i månen och tillbaka men det är ju aldrig så nej nej det, kan man, det, det, det är ju faktiskt någonting man kan, ha, man kan ha i åtanke att så fort någon skriver att de älskar sin pojkvän eller flickvän på instagram då är det sällan så. Eller de kanske älskar varandra, men, men att relationen är ju sällan så bra som den framstår på sociala medier. Har man en bra relation, vad var har man då ett behov av att visa hela världen att den är så jävla bra? Nej, det kan nog ligga något i det. Ja. För vissa. För många. Mm. Eh, I vilket fall, när mina kompisar då pratar Om med dåliga deras förhållanden, då är inte jag den som stöttar. Du är jag med den som säger: Tänker så här. Nu så har jag man, min chans. Jag har dött stött emot det. Är, det, är, det är faktiskt så Eller bara Så då, då börjar jag prata om hur härligt mitt liv är för att jag är singel. Och hur mycket frihet det innebär. Och, då ska och du ska åka tillbaka dem Ja, men till liksom, liksom så här, Man behöver inte bäda rent i sängen på tre månader. Man behöver liksom. <laughs> Alltså, åh, men det behöver man ja. inte göra Nej det behöver man inte men det gör man för sin egen trevnad Hur ofta bäddar du rent? Eh, typ varannan vecka Åh oh, herregud skämtar du med mig? Det sa min hemkunskapslärare Åsa att man skulle göra Åsa <laughs> Gunnel sa ingenting om det Hon bäddar säkert inte rent någonsin Hon det bara Nej jag bäddar aldrig rent Det behövs ju inte om man sover själv eh, Men vänta nu vänta nu. Vadå det behövs inte om man sover själv? Det är väl fortfarande... Hur ofta bäddar du rent nu? Han är på hjärtat? Eller ska jag sätta alltså, in ett pip där när du säger det? <laughs> <laughs> säg det så klipper jag, jag bort det. När jag att... säger sex år så klipper du bort det. <laughs> men kanske... Det går nog... Ja, men säg att jag bäddar rent varannan månad. Jag skulle säga så här precis att okay, en månad kan man låta det gå. Ja. Men vad annan, ja, ah, nej, det skulle jag nog säga att du får nog börja göra det oftare. Är det så äckligt? Nej, men alltså, äckligt, ja, alltså det är ju lite... Men det, alltså, det är så här, kläder som man har på sig för länge, de luktar ju svett. Ja. Men det luktar ju inte <laughs> svett i sängen. Nej, men man vet ju ändå att där finns nog svett. <laughs> ja. Och kvalster och... Annars vill du veta jag folk som är kvalsterallergiker vadå de är inte allergiska mot kvalster egentligen vad är de allergiska mot kvalster -bajs? jaha det har jag nog hört någon hur om. kul inte det är det är rätt roligt ja. <laughs> och jag nyser så jävla mycket för att jag andas in var så här bajsen här som inte vill vara där <laughs> ja. Take Take nej men vad, vad pratade vi om gud vad svettigt det blev här nu då vad gjorde du igår på alla paletan dag? Ingenting. Nej. Jag hade barnen så jag kunde inte förflytta mig riktigt. Men gjorde ni något kärleksfullt? Ja barnen. Ja men usch men jag usch Ja, ja nej, men. nej men, men, men, nu var det. Du var det ju du som var äckligt kärleksfull. Nej. Kan man väl vara utan att ligga? Jag vet men det Ja, bara, det trodde jag uh, inte, nej. men det var när du ifrågasatte det, när jag sa det, då lät det konstigt. Ja, nej. Uh, men jag, jag menar om inte ni så åt i giléhjärtan eller något sånt från Svenska hoppen som är ditt stamm istället. <laughs> ja, nu har du börjat en ny tjej där som är jättehärlig. Ja, uh, nej, det, vi gjorde inget. Vi gjorde inte något sånt. Jag hade fullt upp med att kräkas över alla hångel på Instagram. Jaha. Nej, men alltså... Man, det är ju väl, alltså väl ingen annan som vill se en, en pussbild än de Nej, som pussas. Inte. Håller du men med? Vem la upp det ens? Men Alla la upp det. Va? Det såg jag inte en enda. Ja, men alltså, det var typ tre på rak. Ja, då förstår jag att du inte vill vara kompis med dina kompisar som är i relationen. De är sådär snöskiga. Ja, men det är väldigt många Nej, men det som är, är faktiskt det. Sådär. Och då säger folk så här, Men alltså Gustav, du ska nog hitta någon. Alltså, du tror åh, ju dem att då? jag är avundsjuk Men ah, det, det är, är inte så alltså, Jag har varit singel sedan jag föddes Och det är inte så att alltså, Jag skulle kunna leta aktivt Men jag gör ju inte det jag är, verkligen, jag är verkligen inte intresserad Och jag tycker att det är äckligt När folk pussas på Instagram Jag tycker typ det är äckligt när de gör det Bara på allmän plats Och det är liksom. som skvätter saliven ja, de, de har ju för fan ett alldeles. förspel ja. På gatan Håll det för dig själva Ja, en puss går bra, men hångla... Men är man så är de så nyförälskade så att de måste? Nej, jag vet inte. Jag, ska, jag kan inte tala av egen... Jag kan inte tala av egen erfarenhet, men det, jag har svårt att tro att jag någonsin skulle <hållt> ha det behovet. Det jag, uh. Nu prasslar du väldigt här i bakgrunden. Men är du dum eller det är ju du Nej, men som det är... prasslar? Morfar alltså. Ja, Hon precis. <hållt> Hör du det prasslet? Jag hör prasslet. Ja. Sluta prassla. därför prassla. så arg. Ja, du prasslar. Ja, så prasslar han ännu mer. Hälsa. Säg hej. Ja, hälsar. Gustav säger hej. Hälsa, Gustav. Hör du det? Ja. Idag mår du förstås till telefon. Så om du är spekulant på en... Men hollchef. Om du är spekulant på en iPhone 4, nu du som loppar andras fem, gamla telefoner så finns jag det vet. en här. Eh, ja, jag var på strippklubb i fredags. Wow. Får man säga det? Blir man ja. marin nu? Det vet väl inte jag. <laughs> Nej, skit samma. Hon får väl tåla och höra det här. Ja. Var du där själv? Ja. <skratt> Igår på alla... <skratt> Ja <skratt> Nej. Nej jag var där med ett gäng Det var okay. jag och min kompis mm. Som eh, ja, Vi var ute och så kom det ett en kille. Jag vet fan, alltså, jag kommer inte ihåg någonting Men helt plötsligt satt vi i en taxi Och var på väg dit och så kom vi in där Och jag bara oj vad folk inte hade några kläder på sig här Uh, och det, alltså det kom ju fram så många Och bara hej hej Och jag kände, <laughs> hej, hej. no thank you <laughs> Tillbaka ja, där Kul ändå, jag har aldrig varit på strippklubb ja, Jag tror du skulle bli arg när jag berättar det här Varför då? Men du är ju så emot allt <laughs> Öva? Ja, men, vi får gå på någon då Okej okay. Det kostar 30 pund för en, för en dans En dans? Ja. En lapdance? Eller en, en, ja, en stripp ja, En, en stripp. <laughs> <en strips. laughs> Det <laughs> är en stripp. Okay. Då, då vet jag inte ens om man får ta på dem. Vänta, men var det en kvinnlig eller manlig klubb? Kvinnor. Man, alltså, ja, det var tjejer som dansade. Okay, ja. mm. Sen vet jag inte min kompis då som var tjej. Eller som, mm. som är tjej, Hon. <laughs> som var tjej när Hon gick in och sen hon gick... <laughs> hon gick ut som man. <laughs> ja, nej, men... nej Utan hon blev, hon blev så besviken att hon inte blev erbjuden någon dans. Ja. Så då får man väl ändå säga att det var en klubb För män Ja men det är ju konstigt med det där för att tänka, mm. Borde de inte erbjuda alla som är där Alla som är där är väl där för att få dansa Eller för att titta eller för Ja men att att, jag tror och, att man får gå till en lesbisk göra. stripklubb Om man är lesbisk Ja men varför kan de inte bara ja, ja. ja jag förstår vad du menar Men de här tjejerna är väl straighta då Så de vill inte visa Nej. tuttarna för en tjej jag vet inte Men det var helt jag sjukt Alltså bara man vände sig om Så kom det en muff Och ett par härliga meloner Som liksom svingades Nej men det var helt sjukt Och det var jävligt obekvämt Alltså att sitta där För det kom fram så många till mig Och jag bara jag Säger kanske mer om mig Än vad det gör om dem Men Det var väl kul Varför var det som kul med det? men menar att jag är så snygg Så att de Jaha. Någon kom fram till mig. Jag förstod inte. Nej. Skratta då. I'm farted. <laughs> <laughs> Fan, vi ska dra ner på det interna. Det går sådär. Nej. Nu är det slut för idag. Tack, tack. Tack och, för idag. Idag. Tack och för, för idag. idag. Tack och tid, det, det är fort och så mycket vi har gjort. Men nu är det, det slut för, för idag. idag. Där hänger du med dåligt. Nu ska jag ta Hej då.